Розділ шостий. В якому ви переконуєтеся, що марусик теж бачить сни? З підземного палацу у золоту вежу. Кіт Лаврентій приходить на допомогу. Марусик був такий блідий і переляканий, що хлопці самі злякалися. Ой. Я. марусик скривився. Ото -от плаче. Я теж сон бачив. Про... «Про те саме!» «Ха-ха!» Сашко циган зареготав, а казав «Цікаво!» загорівся журавель. «Це вже просто цікаво! Ану-ану!» «Стривайте! Дайте хоч отямитися, з духом зібратись!» Марусик оддихався, несміливо усміхнувся. «З чого почався сон, я не пам'ятаю. Пам'ятаю, наче щось було, а що...» Хочу бити, Ніби зайшов у кіно, коли сеанс уже давно почався. Іду якоюсь незнайомою дорогою, а куди – сам не знаю. У голові тільки думка, як у вас, що треба рятувати тайфун Марусю від кощея безсмертного. Але де її шукати і як рятувати – поняття не маю. Іду я дорогою і заходжу у темний ліс. Такий страшний, що аж у животі холодно. І раптом навіть згадувати і розказувати страшно. Десь із гущавини вилітає білий сич. Крилами залопотів сів переді мною на землю і обернувся у білу кицьку. І та кицька до мене людською мовою. Ходімо, я тебе проведу, куди треба. Пішла кицька в темряву, а я за нею. І хоч темно в лісі, як у погребі, я кицьку прекрасно бачу, мов удень. день. А вже ж думаю, бо вона біла, тому-то і журавель бачив, і ніякого прожектора не треба. І ще думаю, чого це хлопці вигадали, що то чорний кіт, як то біла кицька, і не у ворона, а в всича обертається. І звуть її зовсім не Лаврентій, а Пуся». От хлопці, от плутаники. Іду я, і враз помічаю, що то не ліс уже, а довгий темний коридор, у кінці якого ледь прочинені двері, і від них довга смужка світла. Підходить кицька до дверей, лапою відчиняє «Будь ласка, заходь». І я заходжу у сяючий вогнями палац. Розкішний, як станція метро. Дивлюсь, по ескалатору спускаються до мене, побравшись за руки двоє. Я одразу пізнаю, що то цар Добрило і цариця Злагода. Тільки обоє вони в дублянках, хоч у палаці зовсім не холодно. На цареві бачу, бо дублянка розстебнута, як ти правильно цигане казав, Сорочку в арифметику. А на цариці тут уже, вибачай, не квітчасте плаття. А джинси, як на отій режисершій кіношниці, пам'ятаєш, журавель? Ну, ясна річ, у золотих коронах».